з непідйомної дубової скрині, оббитої кованим залізом. А кілька років тому відпочивали вони з Ігорем в Болгарії. І Магда побачила, як господиня помешкання, яке вони винаймали, несе гарячий баняк, перехопивши його замість шмати, якоюсь цікавою тканиною спрошую: «Що це у вас? Дайте подивитись. Це була стара запаска. Запаска... Фартух Глянула, попросила дозволу взяти її собі, бо була вона немов жива, змучена довгим життям істота. Саме з цього фартуха, з болгарського містечка Помор'я і з бабусиних великодніх спідниць, блузки, до церкви шкряних постолів, стисненим орнаментом, і почала складатися магдина колекція. Ірина, яка того літа працювала над своєю черговою колекцією одягу для осіннього тижня моди, довго тримала у руках помор'ївське диво, перебираючи пальцями старе гаптування. Клас! Стримано, без зайвих емоцій, констатувала вона. Я її відреставрую. А ти деси мені на показ гаразд. Вона саме закінчувала колекцію під назвою «Буркут». Натуральні тканини, простий крій, сучасні пропорції. А родзинкою мала стати оздоба з помітною дозою цитувань – правдивих фрагментів народного одягу. Ірина купила кілька вишивок у майстринь-вишивальниць на львівському вернісажі – п'ятачку перед театром Заньковецької. Розрізала їх на фігурні клаптики і смужки і нашила на льняні сукні – Сурочки, штани у новій послідовності. Це вже зовсім інший логічний ряд, інший формат, інші акценти. Відчуваєте, казала вона дівчатам після показу, коли під дією ужгородського червоного вина, Магда спеціально для цієї події привезла від батьків 10-літрову діжечку, зникло напруження останніх передфестивальних тижнів. Того вечора у фіналі показу Ірина вийшла на подіум у сукні із своєї колекції, підв'язана Магдовою запаскою, як господиня до гостей. Зараз у Зублівці на дівчатах теж були фартухи хоч не ексклюзивні, але також з характером. Магда у робочій фартушині з малюнками французьких булок, українських паляниць, російських бубликів та іншої хлібної смакоти – викладала в розетки шопський салат. Естетка Луїза взялася нарізати сир, попередньо перебравши кілька запасок, що висіли на гачку за кухонними дверима, і зупинилася на вишиті ірисами. Біля огорожі з живоплоту тим часом зупинилося таксі. Галі з чоловіком приїхали. Галка з порогу почала із запитання. Дорога моя подруга, пам'ятаєш, як в студентські роки ти хотіла купити у п'янички на вулиці Коперника мертві душі Гоголя. І в наших кишенях не назбиралось нещасних п'яти рублів, які просив той синяк. На наших очах якийсь чолов'яга купив цю книжку. А ти по дорозі до гуртожитку усе бідкалося. 167 рисунків лаптіва. Повний показчик маловідомих слів і висловів в кінці книжки. «Ми, дурепи, підколювали тебе, чого смієтеся?» – відбивалась ти. «Що ви знаєте про коней? Як, наприклад, виглядає кінь буланої масті, а гнідої, «Отожбо». Питання з іншої опери. «Який то є паливий колір сукні однієї з провінційних панянок?» Мовчите? А між тим всі пояснення у виносках на останніх сторінках раритетних «Мертвих душ» 54-го року видання. Я таку книгу в шкільній бібліотеці вкрасти хотіла. І не змогла. Господи! Засміялася Магда. Я вже забула, що і справді готова була поцупити ту книжку із бібліотеки. Не тягни, Гавко. За свої мрії треба боротися. Підключивши фахівців і друзів, отже, ось твій Гоголь, 54-го року, з усіма рисунками Лаптєва, буланими, гнідими і... Закінчити фразу їй не вдалося.